Террі Прачетт, Джинго. Сем Ваймс почув позаду себе крик, але тої миті його хвилювала інша, бо неможливо їхати навскач на верблюді і не думати про те, що з того тіла от-от вистрибнуть печінка з нирками. Він був переконаний, що лапи істоти якось неправильно рухалися, нічого на нормальних лапах не мало, так сильно його трясти. Обрізь микався то назад, то вперед, то вгору, то вниз, як там Ахмед казав. вам добряче вдарив верблюда і заволав йому «гут-гут-гут». Той пришвидшився. Поштовхи синхронізувалися, тож його тіло більше не стрясалося, але фактично перебувало в постійному стані трусіння. Ваймс знову вдарив його ціпком і спробував закричати хут-хут-хут, але в нього вийшло щось на кшталт. В кожному разі верблю, схоже, дістав десь додаткову пару колін. Крики позаду нього посилилися, повернувши голову настільки, наскільки йому ставало духу, він побачив кількох дреїв, що намагалися його наздогнати. Він був впевнений, що чув крик моркви, але сумнівався через власний крик. Зупинися, виродку. він загорланив. Намет стрімко наближався. Ваймс знову вдарив ціпками, потягнув завіжки і, вочевидь, відчуваючи якимось особливим верблюжим органом найнеприємніший момент для зупинки, верблюд спинився. Ваймсков знову вперед обхопив руками верблюжу шию, яка, здавалося, була вкрита старими килимками для ніг, і напівупав, напів звалився в пісок. Інші верблюди з глухим тупотом зупинялися довкола нього. Морква вхопив його за руку. «З вами все гаразд, сер. Це було неперевершено. Ви неабияк вразили дрейів, демонструючи непокору. І далі без гнали верблюда, коли той уже й так нісся галопом. Ага!» Вартові довкола намету трохи загаялися, але це тривало недовго. Вітер підхопив білий стяг на списі моркви і той затріпотів. «Сер, усе ж правильно, Просто зазвичай білий стяг. Може також означати, за що ми боремося, а? Мабуть, що так, сер. Дреги оточили намет. У повітрі стояли пил і крики. Що там сталося? Невеличка сварка, сер. наші. Морко завагався, а тоді виправився. Тобто анкморпорські солдати вступили в бій з хапунцями, сер. А дреги б'ються з тими і тими. Що? Ще до того, як офіційно оголосили битву, «Хіба за таке не дискваліфікують?» Ваймс узирнувся на вартових і показав на прапор. «Ви знаєте, що означає цей прапор?» – запитав він. «Я хочу, щоб ви...» «Пане Ваймс, це ви?» – урвав його один із моркборкців. «А це капітан Морква, чи не так?» «О, здравствуйте, пане молодошко!» – привітався Морква. «Сподіваюся, вас добре готують?» «Так, сер!» Ваймс закотив очі. Знову цей Морква знає всіх довкола. І чоловік той звернувся до нього. сер. «Нам лише треба зайти всередину», – сказав Морква. «Це займе буквально хвилину». Ну, серці руш. Молодушко завагався. Деякі слова не так легко злітали з густ, коли люди, яких ці слова стосувались, стояли надто близько до тебе. Дуже великі і озброєні на вигляд. Бачте, ці хапонці також стоять на варті. Струмінь блакитного диму – війну біля ваймзового вуха. «Добрий ранок, панове!» Привітався Ахмед, 71 година, тримаючи в обох руках дергеевські арбалети. Ви ж помітили, що солдати позаду мене також не зле озброєні. Добре, мене звати Ахмед, 71 година. Я застрелю людину, яка кине зброю останньою. Слово даю. Морк-поркці мали збентежний вигляд. Хапонці почали про щось нервово перешіптуватися. «Киньте зброю, хлопці», – попросив Ваймс. Моркборгці тут же покидали мечі, хапонці теж не забарилися і зробили те саме. «Нічия між цим джентльменом зліва і високим хлопцем з примруженими очима», – мовив Ахмед 71 година, піднімаючи обидва арбалети. «Гей!», – втрутився Ваймс, – «ти не можеш!» – арбалети бренькнули, чоловіки, лементуючи, впали на землю. «Однак», – мовив Ахмед, віддавши арбалети дрегу позади нього, який передав йому заряджений арбалет, «З поваги до почуттів командора Ваймса я вдовольнюся одним пострілом у стегно і ще одним у стопу. Ми зрештою прийшли з миру». Він повернувся до Ваймса. «Пробач, сер Семюел, але мені важливо, щоб люди знали, хто я такий». «Ці двоє вже точно не забудуть», – зауважив Ваймс. «Нічого їм не буде». Ваймс підійшов до валі. «Хут-хут-хут?» – він засичав. «Ти ж казав мені, що це означає...» «Я подумав, що ти покажеш усім гарний приклад, вирвавшись вперед», – прошепотів Ахмед. «Дреї завжди йдуть за тим, кому не терпиться щинити бійку». Лорд Іржавський вийшов на сонце і зиркнув на Ваймса. «Ваймзе, що ти в біса тут робиш?» «Не заплющую очі на безкарність, мій лорде!» Ваймс пройшов повз нього і зайшов у намет. Там досі сидів принц кадрам і чимало озброєних чоловіків, які, помітив він майже мимохідь, не скидалися на простих солдатів. У них був куди жорстокіший вигляд вірних охоронців. Тож звався принц. Ви вириваєте сюди озброєні під стягом миру. Ви принц кадрам, запитав Ваймс. «І ви теж, Ахмед?» – запитав принц, не звернувши на вами за уваги. Ахмед кивнув, але нічого не сказав. «О, тільки на зараз подумаваймось, міцний був горішок і злостивий мов оса, та зараз він у присутності свого короля?» «Вас заарештовано!» – сказав він. Принц не то кашлянув, нато то засміявся мене. «Що?» «Вас заарештовано!» «За таємну змову вбити рідного брата!» «Пізніше вам можуть ще висунути обвинувачення!» Принц на мить затулив руками лице, а тоді опустив їх до підборіддя – жест стомленого чоловіка, що намагається осягнути складне становище. «Пане», – почав було він, – «сер Семюл Ваймс, Анкморпоркська міська варта», – представився Ваймс. «Що ж, пане Семюл, коли я підніму руку, чоловіки позаду мене вас у уб... «Я вб'ю першого, хто поверхнеться, урвав його Ахмед. «Тоді другий, хто поверхнеться вб'є тебе, зраднику!» – крикнув принц. «Їм доведеться дуже швидко рухатись», – втрутився морква, витягнувши меча. «Хто хоче бути третім?» – запитав Ваймс. «Ніхто?» Поворохнувшись, але дуже обережно, генерал Ашал підняв догори руку. Охоронцям злегка відлягло. «Що то була за брехня, яку ви розказували про вбивство?» – запитав він. «Чи ти здурів, Ашале?» – визвірівся принц. «О, сер, перш ніж розвіяти цю пагубну брехню, я мушу знати, про що брешуть?» «Ваймзе, ви зійшли з глузду», – обурився Іржавський. «Ви не можете заарештувати командира армії!» «Взагалі-то, пане Ваймзе, я думаю, що можемо...» «Втрутився Морква. І цілу армію теж. Тобто я не бачу причин, чому ми не можемо цього зробити. Ми можемо висунути обвинувачення в поведінці, яка може призвести до порушення миру, сер, адже це і є війна. Обличчя Ваймза розпливлося в маніакальному вискалі. Мені подобається. Але правду кажучи, наша, тобто Антморфоркська армія також, тоді їх також варто». Арештувати. Урвав його Ваймс. Арештувати всіх відразу. Таємна змова з метою порушення громадського порядку. Він почав перелічувати на пальцях. Наявність зброї для вчинення злочину. Перешкоджання здійсненню правосуддя. Загрозлива поведінка. Тиняння, яке має на меті вчинення протиправного діяння. І тиняння в наметі з ціллю. Вчинення протиправного діяння. Ха-ха. «Подорожування з метою скоєння злочину, зловмисне зволікання і приховане носіння зброї!» «Не думаю, що це...» – почав було морква. «Я їх не бачу», – мовив Ваймс. «Ваймза, наказую тобі негайно прийти до тями», – заривів лорд ржавський, «Ти що? На сонці перегрівся!» «Ще одне обвинувачення в образливій поведінці. До лорда», – мовив Ваймс. «Принц досі не зводив очей з Ваймса. «Ви справді вважаєте, що можете арештувати армію?» – запитав він. «Може думаєте, що ваша армія більша?» «Вона мені для цього не потрібна», – відрубав Ваймс. Тактику сказав, що міць потрібно зосереджувати в одній точці. Зараз вона прямісінько на кінчику Ахмедового арбалета. «Дрега таким не злякаєш, а от вас...» «Гадаю, ви інакше? Скажіть своїм людям відступити. Я хочу, щоб ви негайно ж віддали наказ». «Навіть Ахмед не посміє холоднокровно застрелити свого принца», – сказав принц кадрам. Ваймс вихопив у нього з рук арбалета. «Я й не проситиму!» – він націлився. «Віддай наказ!» Принц витріщився на нього. «Рахую до трьох!» – крикнув Ваймс. Генерал Ашал нахилився і прошепотів щось принцу. Лице чоловіка заціпеніло, і він знову зиркнув на Ваймса. — Ага, — підтвердив Ваймс, — у нас це сімейне. — Це ж буде вбивство. Хіба? В час війни? — Я родом Загморпорка. Хіба ми зараз не воюємо? Це не вважається вбивством, якщо йде війна. Про це десь навіть написано. Генерал знову нахилився і щось прошепотів. «Один!» – почав рахувати Ваймс. Чоловіки стали про щось жваво сперечатися. «Два!» «Мій принц хоче, щоб я сказав!» – випалив генерал. «Гаразд, повільніше!» – попросив Ваймс. «Якщо вас це задовільнить, я віддам наказ, – мовив генерал. Відпустіть вісників!» Ваймс кивнув і опустив рубалет. Принц тривожно засовувався на стільці. Анкморпорська армія також відступить!» – пообіцяв Ваймс. «Але ж Ваймсе!» «Ти на нашому боці почав було, Іржавський!» «Чо ж забирай, сьогодні я таки когось пристрелю!» «І цілком мимовірно, що тебе!» – гаркнув Ваймс. «Сер!» – лейтенант Шершень смикнув командира за кітель. «Можна на слово?» Ваймс чув, як вони про щось перешіптувалися, а тоді юнак вийшов. «Гаразд, тепер ми всі обезброєні!» – мовив Іржавський. «Тепер ми всі арештовані! Що тепер, командоре?» «Я маю зачитати їм їхні права, сер», – втрутився Морква. «Про що ви говорите?» – запитав Ваймс. «Про чоловіків на дворі, сер». «А, о, так, гаразд. Зачитуйте». «О, боги, я заарештував ціле поле бою», – думав Ваймс. «А так не можна робити. Але я це зробив. А у нас в Ярті є тільки шість камер, в одній з яких ми зберігаємо вугілля. Це не можна робити». «Ця армія захопила вашу країну, мадам». «Ні, офіцера, ті були трохи вищі». «Може, ця?» «Невпевнена, нехай вони трохи помарширують». З надвору долинив те, що приглушений голос моркви. «Отож, всі мене чують? Ви, панове, позаду? Хто мене не чує, будь ласка, підніміть. Ясно, у когось є мегафон? Якась картонка, щоб я її скрутив?» «В такому разі я кричатиму. Тепер, що?» – запитав принц. «Я заберу вас до Анкморпорка». Я так не думаю, це буде актом агресії. Ти перетворюєш війну на посміховиську, Ваймзе. Гукнув лорд Державський. Допоки я роблю щось правильно, нехай. Ваймз кивнув Ахмеду. В такому разі можете відповісти за свій злочин тут, сер, сказав він. У якому суді? запитав принц. Ахмед нахилився до Ваймза. Який твій наступний план? прошепотів він. Я не думав, що все зайде так далеко. Ага, що ж. Було цікаво, сер Семюел. Принц кадрам усміхнувся Вальмзу. Може, кави, поки ви обдумуєте наступний крок? запитав він, він показував рукою на пишно оздоблений срібний чайник на столі. У нас є докази, мовив Ваймс, але він відчував, як його світ поступово розвалюється. Весь сенс. Спалювання кораблів полягає в тому, щоб не стояти на палубі, коли кидаєш підпалений сірник. Справді, як цікаво. І кому ви покажете ці докази, сер Семюел? Доведеться знайти суд. Як, захоплюючи, суд в Анкморпорку, я так розумію, чи і тут? Хтось сказав мені, що цілий світ спостерігає, мовиваємся. Запала тиша, якщо не зважати на приглушений голос моркви з надвору та уривчасте дзвищання гетця. Піп-піп, цей голос бісика органайзера втратив жваву нутку і тепер звучав заспано і розгублено. Голови повернулися. Сьома ранку – організувати захисників біля річкової брами. Сьома двадцять п'ять – рукопашна бійка на вулиці Персикового пирога. Сьома сорок вісім – вісім вісім – зібрати цілілих на площі Сатор. Справа на сьогодні – зводити, зводити барикади. Він відчув тихий порох позаду і деяку напругу. Ахмед стояв із ним спина до спини. Про що ця штукинця говорить, якби ж я знав, ніби вона в іншому світі, правда? Він відчував, як події на карколонній швидкості несуться в прірву. Підпочав застилати йому очі, він уже й не пригадував, коли востаннє нормально спав. Йому крутило ноги, і руки боліли, обтяжені важенним арбалетом. Біп, 8.02 ранку, смерть капрала, малодубка-дубка. Восьма нуль три ранку, смерть сержанта Щебеня. Восьма нуль три ранку і сім секунд. Секунд. Смерть констепля візита. Восьма і девять дев'ять секунд. Смерть, смерть, смерть. Подейкуючи в Андморпорку один із твоїх пращурів убив короля, мовив принц, і його також спіткала погана кончина. Ваймс його не слухав. Смерть констебля Дорфла 8.03 і 14.11 секунд не було видно нічого, крім постаті на престолі. Смерть капітана Моркверу до Кобсона біб, І Ваймс подумав, мене могло тут не бути. Я мало не залишився в Анкморпорку. Йому завжди було цікаво, як почувався старий кам'яновий того морозного ранку, коли він взяв до рук сокиру, неблагословенною юридично, бо король не визнавав суд, навіть якби знайшли присяжних того морозного ранку, коли він приготувався відрубати те, що на думку людей було зв'язком між народом та божеством. Біп. Справи на сьогодні і сьогодні, сьогодні вмерти. Його венами розтікалося свіже мов тепла крові відчуття. Відчуття, коли закон втрачає силу, а по той його бік на тебе дивиться насмішкувате обличчя, і ти розумієш, що не зможеш жити, якщо не перетнеш цю лінію і не зробиш одну важливу річ. З надвору почувся крик, він скліпнув з очей під. «А, командор Ваймс!» – мовив голос десь по той бік. Його стомлений погляд намагався сфокусуватися на прицілі. Так. Чиясь рука метнулась до стріли і витягла її з жолубка. Вайм зморгнув, його палець автоматично стиснув спусковий гачок, тятива з глухим звуком відсмикнулась. Він знав, що той вираз на обличчі принца грітиме його холодними ночами, якщо в нього ще колись будуть холодні ночі. Він чув, як вони всі померли. Але вони не були мертві. І все ж та клята штукенція звучала так. Переконував. Лорд-ветінарій гидливо кинув стрілу, мов якась свіцька левиця, якій щось прилипло до рук. Так тримати, Ваймзе. Бачу, ви загнали веслюка на мінарет. Добрий ранок, панове. Він радісно сміхнувся усім присутнім. Бачу, я не дуже спізнився, «Ветінарі?» – мовив Іржавський, немов, прокинувшись зі сну. «Що ви тут робите? Це поле бою!» Невже? Патріцій Мигцем йому усміхнувся, На дворі зібралося чимало людей. Багато з них затіяли щось, що на військовому жаргоні звучить як «чаювання», а капітан Морква організовує футбольний матч. «Що він організовує?» – здивувався Ваймс. Опустивши арбалет, зненацька світ знову став на круги своя. Якщо Морква робить щось настільки дурне, значить все нормально. Боюсь багато фолів, але я би не назвав це полем бою. Хто виграє? Здається, Антморпорк перевага в дві зламані гумілки і розквашений ніс. Вперше за роки Ваймз відчув раптовий напад патріотизму. Ніщо в житті не мало значення, та коли доходило до виривання і копання, він знав, на якому він боці. «Тим паче, – вів далі в етінарії. наскільки мені відомо, чимало людей теоретично заарештовані, і, вочевидь, ні про який воєнний стан не може бути мови, лише футбольний стан. Тому будемо вважати, що я – Повернувся. «Пробачте, сер, але це не займе багато часу». Він підняв металевий циліндр і почав його розкручувати. Ваймс чомусь вирішив відійти подалі. «Що це?» «Я подумав, що це може пригодитися», – мовив в етінарії. «Довелося трохи помордуватись, але я переконаний, що все спрацює. Сподіваюсь, він читабельний. Ми зі всіх сил старалися, щоб на нього не потрапила волога». На підлогу впав товстий згорток паперу. Командори ви, хіба, не мали щось зробити, додав він. Судити гравців, наприклад. Ваймс підняв сувій і прочитав кілька перших рядків. Беручи до уваги до цього і так далі, і так далі, Ангморпорк. «Здається, що?» В один голос вигукнули Іржавський з принцем. «Так, здається, весело мовив в етінарій. Якийсь клаптик паперу і всьому кінець. Можете пересвідчитись, що з документом все в порядку. Ви не можете, почав Іржавський. Ви не можете, повторив принц. Беззастережно, різко мовив генерал Шал. Гадаю, що так, мовив в ми відрікаємось від Лешпа, на користь Японії і виводимо всі війська з Японії, а також наших громадян із острова. А що стосується компенсації, як ви дивитесь на чверть мільйона доларів? І на додачу сприятливі торговельні угоди, статус братської нації і так далі, тому подібне. Можете почитати на дозвіллі. Він передав документ через голову принца в руки генералу, який став швидко гортати сторінки. Але в нас немає... Почав Булгваймс, може мене таки вбили, подумав він. Я перебуваю по той бік, або ж мене хтось добряче стукнув по голові. І це якийсь міраж. Це підробка, вибухнув принц, це обман. Ну, сер, цей чоловік справді лорд в етінарі, а ці печатки дійсно схожі на офіційні печатки Атмурпорка, мовив генерал. Беручи до уваги, тим самим, зі збереженням прав, Затвердження продовж чотирьох днів шляхом торгівлі. Так, можу сказати, цей документ здається справжнім. Я це не прийматиму, розумію, сер. Він, направду, схоже, покриває всі ці пункти, які ви їх минулого тижня висвітлювали в своїй промові. Я в жодному разі це не прийматиму, крикнув Іржавський. Він помахав пальцем у вецінарі під носом. Вас за це відправлять у вигнання. Але в нас немає таких грошей. Повториваємось тільки цього разу вже про себе. Ми – дуже багато місто. Але самих грошей у нас немає. Нам кажуть, що багатство Атмарпорка в його людях, а цього не витягнеш навіть великими обценьками. Він відчув, що вітер змінився, і що на нього дивився в етінарій. І щось таке було в генералові Ашалі певний голод. — Я згоден із Ржавським, — сказав він. Це поручить чесне ім'я Ангморпорка. Його дещо здивувало те, з яким серйозним лицем він це сказав. — Ми нічого не втрачаємо, сер, наполягав генерал Шал. — Вони відступлять від Хапонії та Лешпа. — Тільки через наш труп, — заволав лорд Ржавський. — Правильно. Хтось взагалі розуміє, що нас перемогли, — спитав Ваймс. — Обдурили. Він зиркнув на принца, чий погляд метався від одного чоловіка до іншого, але часом дивився в нікуди, ніби мав якийсь внутрішній діалог. «Чверті мільйона недостатньо», – мовив принц. Лорд Ветінарій знизав плечима. «Ми можемо це обговорити? Мені потрібно придбати багато товару, підозрюю гострі та металеві за своєю природою предмети», – мовив Ветінарій. «Звісно, якщо ми говоримо про речі радше, ніж гроші, то з'являється певна... «Свобода тій, ми ще й забезпечимо його зброєю, подумав Ваймс. «Щоб за тиждень сліду вашого не було в місті», – крикнув Ржавський. Ваймсу здалося, що генерал непомітно сміхнувся. «Анкмор Порк без ветінарі, яким керують такі люди, як і Ржавський. перед ними справді стелилося яскраве майбутнє. Однак капітуляцію необхідно буде «Ратифікувати і формально засвідчити?» – мовив Ашал. «Може, в Атморпорку? запропонував лорд Вецінарій. «Ні, на нейтральній території, звісно», – заперечив генерал. «Але де, хіба між Антморпорками і Хапонією є щось?» – запитав Вецінарій. «Ну, є Лешб?» – задумливо мовив генерал. «Яка гарна ідея!» – підтримав Патрицій. «Я про це навіть не подумав. Він і так належить нам!» – гаркнув принц. «Ще ні, сер, ще ні. М'яко, мовив генерал. Ми заволодіємо ним. Цілком законно, поки світ спостерігатиме. І це все? А як бути рештою? Утрутився Ваймс. Я не збираюся. Це державні питання, рвав його в оцінарій. І є певні дипломатичні міркування. Боюся, що сумлінне впорядкування міжнародних відносин не може залежати» від вашої стурбованості з приводу діянь одної людини. І знову Ваймсу здалося, що йому кажуть одне, а він чує зовсім інше. Я не, хоча він, є важливіші проблеми, але хай там як, бездоганна робота. Є великі злочини і дрібні злочини. Ви це хочете сказати, запитав Ваймс. Чому вам не взяти заслужену відпустку, сер Семюел? Ви... В ецінарі ледь помітно усміхнувся людина дії. Ви маєте справу з мечами, погонями і фактами. Тепер, на жаль, настав час для людей слова, які мають справу з обіцянками, недовірою і різними думками. Для вас війна закінчилась. Насолоджуйтесь сонцем. Думаю, ми всі незабаром повернемося до тому. А вас, лорди ржавський, я попрошу залишитися. Ваймс зрозумів, що його... Вимкнули. І він крутнувся і вийшов із намету. Ахмед пішов слідом за ним. «Це твій господар?» «Ні, він всього лише платить мені зарплату». Часто важко побачити різницю, співчутливо мовив Ахмед. Ваймс на пісок. І він не знав, як йому вдавалося стояти на ногах весь цей час. Тепер перед ним майоріло щось схоже на майбутнє. Він не мав ані найменшої гадки, що в ньому буде. Але воно було, а ще п'ять хвилин тому не було. Тепер він хотів говорити. Це дозволяло йому не думати про список загиблих бісика органайзера. Він звучав так переконливо. «А що на тебе чекає?» – спитав він, відганяючи від себе цю думку. Маю на увазі, коли все закінчиться, твій бос не буде тобою задоволений». «О, мене проковтне пустеля! Він пошле по тебе людей! Він здатний на таке! Пустеля їх проковтне!» «Не пережовуючи, повір мені, так не мало бути!» – крикнув Ваймс, – «більше до неба, розумієш? Іноді я мрію мати справу з великими злочинами, творити закони для країн, а не тільки для людей, а такі люди, як він!» Ахмед допоміг йому піднятися і поплескав по плечу. «Я знаю, як це, – сказав він. – Я теж мрію. – Справді? – Так. Здебільшого про рибу. Натовп заревів. Здається, хтось результативно сфолив, – припустив Ваймс. Вони так-сяк видерлись на дюну і стали дивитися. Хтось відокремився від сутички і, похитуючись, попрямував у напрямку хапонських воріт, роздаючи стусани направо і наліво. Цей чоловік, бува, не твій горецький, запитав Ахмед так. Хтось із твоїх солдатів сказав, що він відкусив якомусь чолов'язі носа. Вальмс стенув плечима. Можу уявити, його так пересмикує, коли я не користуюсь спеціальними щипцями для цукру. Біла посадь рішуче пройшла повз шарпанину між кравцями і дмухнула у свисток. А цей чоловік, я так розумію, твій король? Ні. Справді, тоді я королева. Пан Джитрум із сумтрі, морква такий же полісмен, як і я, такий чоловік, як він, може надихнути пригорщу знедолених бійців завоювати країну. Граз тільки якщо він робитиме це у свій вихідний, він також виконує твої накази. Ти дивовижний чоловік, сер Семіо, але я не думаю, що ти би вбив принца. Ні, але якби я його вбив, ти би вбив мене. О, так, обурливе вбивство на очах у свідків. Я зрештою польсмен. Вони дійшли до верблюдів. Коли Ахмет приготувався вивісти, один із них повернув голову, передумав плювати в нього і натомість поцілив у Ваймса. З неймовірною точністю. Ахмет озирнувся на футболістів. У Хапоністані кочівники грають у дуже схожу гру, сказав він. Але на конях ціль провести об'єкт довкола воріт. Об'єкт? Мабуть, краще думати про ту річ, як про... «Якийсь об'єкт, сер Семюел? А тепер, думаю, мені слід рушати. Ворог чигають злодії. І там чисте повітря. Ти знаєш, у поліцейських завжди багато роботи. Думаєш, якось повернутися в Ангморпорк? А ти хочеш мене там бачити, сер Семюел? Це відкрите місто, але обов'язково забіжи в псевдополярд, коли приїдеш. Ах, згадаємо старі добрі часи? Ні, ти віддеси цей меч». Ми дамо тобі розписку і ти зможеш його забрати, коли поїдеш. Доведеться мене вмовляти, сер Семюал. О, я думаю, мені достатньо раз попросити. Ахмед засміявся, кивнув ваймзові і поїхав. Кілька хвилин він був обрисом на тлі стовпа пилу, а тоді рухомою цяткою в мареві, а за тим у стелі його проковтнула.